دانم مختنم علی رمکو دا شیخ القرآن محمد طوحی رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسنون نیسو تریسی کشوی دا دا دی دا ملایدو پتیاس ساتی اشاوا دی طوحید سنت کیسل اینسیلیز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمد تازان از دی مینچوک جانگیر ارار صحابی پروپرائیٹر انوارشیر طوحیده موبایل نمبر 03015710124 او او کومانه د وو لاش ابارزه کار وکایا یا چون رب الله سارا ماجګل اژبینا تا ویداریکو ده الله افا کی بیانو ده الله شپږدا هر وخت الله پاک غنا ادا کې سان ورګری دنیا افضیه اخرت مخک پلا درنه را مونگ پیدا کری ری را او مدد کری ری مونگ پیدااش اسرهم خلقهم مات لگ کری ری اکلا چی خوشی دمونگا نرابر مونگ پشاند دی پپتلو دی وقودم نور براورم دا سورت پنده نازو چگواری چونی چی اللہ تلا دا سورت تزدکی امنا چی گوثے دی, دی دیوکار مگر چی اللہ رضاوی اللہ پو دی حکمت والا دنبکی آتارا چردائی پجنت کی از عالمان تیردی اللہ دی دی, دی آ صورت کی تمثیل قیامت ہو اور اس نمونے دراہت دا بہي دا بہي دا بہي مستعین بسم عدرن او نذرن انما توزن الواقعہ پدیم ویڈیو میں صورت کے نمونہ دا قامت بیان کر نو دی کے امثال بیان کی تا ان یموت کی صورت کہ دمو تقین مقامات عشرہ دین شو لس مقامات تنکان بنیاي دتی صورت کې دمو کرینو لس حالت ده نه لس زویر لزله په دې صورت کې روښه دا بریځایي روښه دا بریځایي روښه دا بریځایي مکه کی صورت ختم شو وظالمین اعدلهم عذاباً ندیمان دتی صورت کې مرسلات کی آغا بن علیم کوي تفسیر دے درستنی آیات سورۃ انسان یا ذکر دے امسلوں دی دفاع دے کائنات شاید دی لګری شی بازو نہ پنرمای اس طاقت اونکی بازو نہ پزاختا ہے بازو بازونی دی باران گاڑی یخ یا بازي خل او بازو بازونی دی سیلاے کوٹے و پرزی بوڅو تئی او فضل تبا کی سن کی دنیا کے راحت او زحمت شته نو دا د لوی دي دار کم داشته نو صفت صفات ناز بجون وي اواز خلقو صفات د فرشته ویل دي اغهم سيد دي د فرشتي دي او خوشاله او دي نجات ورته لګا ولوط عليه السلام ورته ا او د فرشته راځي ونا شاتین نشران انستن کی فریتے پنستر سرا یا بجون نو لي باران ان الاغوانی مقرر دی اب آج آزاق پس په پو بیلونو زرا مغلوقات بیل بیل کی دانگی دا گوای چې تاسو سب هم بیل بیل شئی پس بردونکی دی حکم دا اللہ را دفار دیا دولو ادفار دی دی جبانے پاتی نیچی فلمو قیاتی ذکرن للوار اعوذرن لاللہ حقیق عوذرن اعوذرن دی رورو ا چواز شوی دا هغه هم غاراجی ګلوبیدا ګلacij دا سوري بینورشی اکل چ اسمان اندری کړی شي فورجت جدا شي درشی اکل اچو رنا بندت کي شي نسف بندت کوس سورتوا کین چ چلو یل سی کوه ربین اسفن اکل اچ انبیا قوت کي شي اوک ک ترس اگئی له واخ ورګی شي کله چې انبیا له واخ ورګی بیان یا فارسی په بیان کوي تاس دنیا کې بیان کوي خلکو څخه جواب در کوي او کته تک اویلا ووفر کوي چې بیان ارز سره لوی رويタニټ اور دا ارز بیل دا اوسېږي پګتاله ارز بیل تون بلکې دارات هلاکت بيد پارام کجبینو یو ندی علاکڑی منو بنی او بینی دی مورپسی اکری رستو نی آدمی تباکره فیرونیان میورپسی کرن ندالنگی منکار کو دمجرمین اسر آخرت کے علاکت بے پدارد للمکذبین چاچی تک زیب کرن ندی پیداکری منکتا دولا دوبو نرونا نگرزو المنگ دوبو پودے دو کی دمکان پودے دل پا مکان کې دموز گیڑا ترواغ مقارر نو انداد کرده منگان نو سخیصان دادکان انگیو نو منگ دا بیانو که سا دینو میبرتوانا قصر نو علاقت باید پارد مکذبینو نو دا گردوری منگ زمکا که پاس ترن دا کفتان آلے کفتانوی را جختولو تا نو را جختائی را جختا پا خلق باز دی کمرو دی اک جندی را دي را پا جندو ملکی را خمشوی دی اکمرو دی یا کافی یا کافی دا پار از جن دو دمرو اگر دوری منگ پا دیکی گرونا غرد غرد شامی خات غرد شامی خات دنگ دنگ منگ پا دیکی گرونا گر دوری دی اچت اچت دنگ دنگ داچا گر دوری مخلوق تاو گورا او سوڑکو منگ تا دراب وو فراتن خالی سی صافی و ممرستی افراتن فگی فگی و با تاس و نو ددې ورو ته نو د پړای پرایو نه منل علاقات به پدارز پاره مو کجبینو او ویلی شي دئ تا نار شي هغه موقام تا چې تاس به دروږي تان منل نار شي په طرف د هغه څوري د لګي چې دې څنګه لبی اور چې تیسری راځانګي شروع کی دوه اغلمبا د دې څنګه شي لازلیلن نبدارامی انا با بکیتا صلا دا اگر ماینات این نها داگا جہنم چرے داگا مقام چرے گولی با د انسان ادایہ و اندام بای وشان دا د دا جہنمی اندام بغٹ شی لکا مانای کی سڑے گردی بنگلہ داگر جہنمی اندام ببر گردی گی جدا کی گی بے بیوزائی کی شارل اولی با دا جہنم تل ذرات شارل اقا ذرات لکا دور نا ذرات دی د دا جہنم ذرات پداسی لکه پشاند لو مکان لکه اول کی بسر کی حلو دی نا دارنگی دا جہنم بسر کی با دور اقرد رکھی او مرات تینا دا جہنمی اقا اندامنا دا باول پشاند او صفرون بموارا صفر او اقتواج تی مواری می لکه اوخان بموارا گرد و دروانی دارنگیت جهنمی اندامون با گرد روانی از صفر اغی تواج تی زری لکه اغی زر اوخان دارنگیت بدن با زر شی طور باید ده جهنمی اندامون با طور شی او پشان دا سے ترمی سرمی وزید گرور وزید او دے با بیار وزائی کی دا رضا آن چه خبری بانی کئی دی بیار خبری نیش دی انا با اجازو چی تا چه پیش کی چکل جانم پیش تا پیشی علاکت تے پدارت کے دا مکذبین دا رضا بیتن دا غنفن تاثلہ آرمبانو لگا غنفنی امشران امشران مکذبین او تاثمان صدر دا که تازه لاسه ته تغييرینه تغيير کوي ملاقات ته پدارکې د پاره موږ جذبینو یكنه متکعن پارهنګې پچینو کې امهو کې دا باندې چی او به دې ته فیسټ کې پروانه په سبب دا چې ته دنیا کې من کړو دا یې موږ بدلو او موه دین و تا ملاقات او به دې شي تا و تا متو ري اسه کې کوي څه ته خوراګي سبا را اسه کې لږ لږ سمته کوي ویلی شي دته خوې اساګه کوي لگا د دنیا جن نکوسګره یقین نه یم جمعات علاقه به په دال کې د مکذبینو کله جو ویلی شي دته تابې شي د الله نه وتا ویدار کېد راشه سړیا علاقه به په دال مکذبینو مفکم کلام پس قران به یقین کی قران بیان وکړ چې په قرآني کې شریعه یې کلام وځرا شي بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا يعلمون ثم كلا يعلمون المنجل الابم هذا والجبال هذا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا مهاجا فانزلنا من السماء ماء صراطما انتجا لنخرج به حببا ونباتا وجنات ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم يقوم كل سر يطؤنا افادا وفتحت السماء وزانت ابوابها الجبال بكم سبعا ان مك الصاد الطاقين ما آباب لا دينبياحقابة لا يتكون فيبلمللاجررابا اللا حمي ووق سعبجززاء أ مفقا ان كملرج حسسااق مكب لياتنا كذاب وكلشينا أصه كتابة بدوق نزيد من العذابة انلي المقين م بعد حداائ قونا ووك اب وقع وقعندهاقا لا اسمون فيلق ولا كذااب جز من رب طنا لا ييمكون منه الكتابة وم يكون ك من أديننا له الرحمن وقال صرااب ذلك يوم شاء اتخذ الى ربه مآبا انہا انذرناكم عذاب قریبا يوم انذرنا مرء ما قدمت یدا هو الكافر یا لیتنی ترابا نوکی صورت کے بیان شر انہا یوم الفصل کانمی قاتان نو دی صورت کے دیوم الفصل تشریح کئی تھی دنیا کے ستار لا جنو کی شرکت دے کب آچالے و کگدارے نو پزمکا گردی کب آچالے و کگدارے نو دغنو نو تمتے دے بادشاط کار که غریتنه واخراری دواغ که بادشاط او که غدا ده نو داغع جورشت دري که بادشاط او که غدا ده نو خوب که نو د شپې نفعید متعمه تی past که بادشاط او که نو دورتنه متعمه تی past که بادشاط او که غدا ده نو دلان درد که بادشاط او که نو دې دې نه مټماتې نه د باچاړو څګراله نو زو بو نو مټماتې نه دال کې باچاړو څګراله نو زو باګونو مټماتې نه با امغړی مزوري اچي باچای کی دا راستي قائم شې دا شرکت به ختم شي زږي تپوس پوس کې دې دا خبر لوي نه را چې دای په کې خلاف کړي یقینا نو دې چې پوه شي نو بیا چې نو دې پوه شي نده گردولی منگز مکه فرش نتاز بگیشاگی کیایی کی دا باق نی بیاست ده جنه تیز مکه ده مشکو امبرو دا از از رخیز مکه غورده ماران رو رماناندی انا ده گردولی منگز رونا اوتا زن می خونه ده زمکه و تک دا جنه که غرونه با مشکو زافانی او دوزاش که با غرونه ده ماران رو رماناندی اپی رخیزی منگز تا جوڑا جانتی با جوڑای دو حلو سرا او دو زخی با جو... جوڑای من ماران سرا اگر دو دیمون کوست آسو راحت تا بادان صوبات تا سبت نا سبت مان پرکولو تاوئی پر خوب تا سبات دکوئی چه دین ستریوالا پرکئی سر ای ستری غم دینی نا چه خوبو کی نظره لغنی خشی سبات پرکوئنکه غم پرکوئنکه در ستریوالی اگر دو دیمون کوش پا جا اگر زده منگو را زاید گذران دا من ختمشی اجور کرده منگو ساسر پاسا و مضبط نو اسمان من ختمشی اگر زده منگو دیواء بلی دون کی و حاجن کی نو را خطل لپرکی او را منگا دورید ناو با تکی دون کی محصرات نچورشی وارید نچورشی و بتراشی سجادن دا ساکی تک تک تک جی کئی چونکی اللہ خدی و بوزرا دانا اگیا ابو جنہ جور جور الفاسن ده یو بل کی توشی ګور ګور سوګور بابونه زذ بیتن دا بنی به شرکت کلا کی سکولاجیست پہ شپلای کې نورا وجی دلدلې ان له اسمان نشی بدروازه لکه دروازې کې مې سر شینی اسمان بل رشید ابو غصېجی کړه نشی بدردا سراف سراف شګو دلته وای ڈا پیان تنور ڈا کاغا چه سنخ کاری نداعنگی نبخ کاری ڈا جانم دی رتیار دی ڈا پار دا سرکشو زائی وقوطی رئی پدی کی مدی احقاباً دا حقاب مدی مدی پو مدی بر عدتی رئی ڈا بسکی پدی که خوک انسکل بردن خوک بردن یخنی ڈا با پدی که یخنی انبا یو با مگر گرم یو با یونی بدلہ بور کسی بدلہ پورا جزان و شاکل ویفاقی جو کہو ستالبان دو قرآن نبند کو انہو سراتھو لئی ویفاقن پورا او دیت یقین بینو کو پا قیمت ادروغ ویدون پایتون ادروغ اوار شے منش پرلے لے پاکول علم کے کتابن تعبیر دفر لیکن کتاب کسی حلکلی سی انرکیئے دانی زمان پر علم کے پروت سے نو بولیشی دیتا او سکتے انجا دیتے ہو تاثلہ مگراز آپ یقیناً متتحان چیدی اگر ایلی دی کامیابی باغی چیدی انگر اپ پیغ لیجی نکای امزو لی کواعی پیغ لی او پیالی ڈکی ڈکی دی حاقاً ڈکی ڈکی مل آ نا درو بدل باوی کری جید ربنا انزا بخشش بے حساب رب داس بنو کو اپا میر دے قاتر بنی دلادر رسول之 کلام چې سوځيږي دېشه نبي دې شواز کوي مجرن ولید رسول زاره د دنیا کې دا ما بخاسې نن ورځ راځي هغه نو کو خلاصې په دې خبره پرموسې شي کوله کله چېږي پیسې چې بیمه وبښي چې صاحب نو خبرې باندې کیسه مگر چې وای الله چا کا هغه خبرې نه چې په وړاندې شي پورا سمه موحدوبه شفارت کوي دا رشتہ څه وې کوي چې الله تعالی نو سي کوي کې موږ يرو تاسو دا پیزين خلکو دې بينسان علماء ته ما قدمته دا علماء دې اچھا وږي کافي هاي چې زه خاوري جنن دفنه بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا آل ذرقم النشب بنشتوم والحادث بحنيس صالح فصليقاتي طبغين من نبيرات امره يوم ترجب راجت الذو حرارقه قلوب يوم يجيء واجبتنا فساروها خاشعه يقولون اننا لمذوذون الحاضره ايضا بنظام النقرق قال يد الكيدم قرطن خاكره فنمى يزدجرون واعدين هل تات حديث موسى اذ نادى اذ نادى ربو بالوادي المقدس طوى اذا الى ذر انه هل لك ايلا عند زكاو يد الى ربك فتقشى فانه الايه الكبرى بقدر واصات فناذا فقالنا ربكم الألا با قنا وال الله ننت خلالدي واللونا إن فيذ كليابرة لم ييبشاء أنكمشتخ القنا الس بناها قاسمكاب سوها وشرها وقجل تقاها ولاتكمذك دهها فررج منها معها مرها والجبتها متال المنا عامكم فذا ج القمة الكبرة يوميتذكر الإسان ما انته من دیر میو ښه کانو یو میرو نه له وی د ټول الله یته او ظحا ها لا پین سورته دا سور د لوسنا په دې سورته انصار ذکر کوي د قیامت آیا وقت کی کوي د مسمرت سرکاش یا لا غف پازاب پازاب دیوړو دنیا کې د دانګي متمرزین سرکټ پهونی شي پازار دا تراس نه زوای سقټه ک نه زوای جگړهته او غرقن مفرمتات من غیر لدین یعنی سختی کوي ان کې فساد کاي هغه فرشته چې د کافر سره سختی کوي هغه یې مهمه کوي په دنیا کې او سایو دي نشاسته خوشالي نرمي کوي اما منان سره نرمي کوي چې مبارک شه سامکه جنات ته ګللار ځاله صفحه او لمبو هغه فرشته چې نې غرواني دي الله په وصال ایا په نام کې کېږي چې الله حکم پرې مدبرات ا فرشته چې دې سوچ کوي چې الله حکم کوي منه تا تفسير نشي دا فرشته چې منقالی دي چا سره سختی کوي چا سره نرمي ناز دي غواړي چې مخکمي عالم راځي او پاګه عالم کې با دي سختی سختي وکړي جنن تبې اتاویږي انسان او با دي فرشته نرمي او خوشالي وکړي شاید دي سختګونکو فرشته پتا کوي ان کافر زرا انني کو انکی پررمای مومنان زرا پدے شائید دی چسرا کنا دا چرا دی الانبو انکی پرانبو زرا کنے نی دروازه نه زفار حکم کی داویے اگے دغه حکم نه رس گئی چا چا هوئی چې دې جانن ترتاو کا غنه رہی ز سفار شومنی نو مکه کیتون کی دی کوم کی کترو دالا حکم تا مړ دی چې دغه حکم من اته دې کی دالا حکم چې من غژونی شي یا آراد که جرک بکی جرک بوئی جرک او با جرکی مخلوق لارا جرک انکی اغش پیلائی تار چو مرجم جرکون یاکی آراد چه او با جرکی جرک انکی مخلوقات لار اور پسی بجی بلا ردی فر پسی یوش پیلائی بجی اسرافی دوئی نطول مخلوقات بجرکی اور صنویخ کالا باران ولی جی اور اذاب با پورتشریف نو دویمش پیلی چی ہوئی نو مخروقات برا پور رسی دیر زرنا پدار اسکی واجفتون که یری بای وجب یرا دیر زرنا بپی علی وجیف اصر که پریشان تا ہوئی دیر زرنا پدار اسکی با پریشانی اصطر که دیرزنو کڑک براو تی زکر غم مالک دی دیر پریشان لی او کڑک اسطر که براو تی اوائی موافسو بیا خپل کورنتا چې ته داوه چې بیا بهڅد شي بدن مو به موږ خپل کور تر راځو واي دې موافس کې شو بیا خپل کورنتا کړئ شو اډوکی زر زر را واي دې جواب پکې دې راتو دي تا, بیا تا. آ. آ دا دا بیا وان بیا غو دې کور زر زر مالिकांनी نکبه جمع لري نو څه به جمع لري یې تا سچو یې بیا جن شو جگر با شورو تی هو آیا را تلست تاسو شاکی او ده ناگاه دی بایی که مختز مکه سایر مختز مکه اسمی سال فین را غلی تا تا خبر ده موسیٰ علیه السلام چه حکم او که ده تربد ده پاکن دا پاکن چه سوا چه پیچوا پیچ پرتده که اگه درین ساور آتاو تنید اوی ورطا لاب جا پیون تا دیسان که شه ده نو آید تا شتی تا لرا چه زان پاس نو میں اللہ کا اوہے گے ذرہ پاک کا یار پیدا کا نو گھر مزال سلام دتا نقیلوئے نو تکریب بکو فرون انا فرمانی بے کولا کل زبا مانا سمرالی اوہے ویشاک را اگوشی بے کو پخصاد نو راغونڈے کرو پر قوم نو چگہ اکرا اوہے ویشاک کے زستاسرہ بن بلن خرائب مالا اختیار را کرنے زستاسرہ بے زکن نو نو اللہ دل با ذا تکریم رسول مننے یو رسنۍ کلمہ ما علم تلکم الا او دار سنۍ یو کلمہ دا چې خلکو استادو له کو تربیت وکون او دیمه دا ما علم تلکم الا ان غیری دا ذکرینی اني او الله تعالی را با ذا تکریم رسول مننے تاکید کبرت اکر کیږي ایا تاسو مضبوطی په آسمان راشي اسمان مون جوړ کړل دي اپورته کړل الله چته ده ابره ورکړل دي او تیر کړل دا سپد زه یی اکیل زمانه راځي دا تیر چا شولې الله نو کدا خالق نو دیو ته ورو او اکیل دا روانته اسمان نو روانو کیږي روانته از موږه پزنه غوړ کړل دا هيا غوړول یو خلق او مفتو او کردی اللہ دزمکے نوبود دو از چلا گا او گنا اللہ مضبط کردی دی پا دزمکا ارسا ہا مضبط کردی دی دزمکا گرونگارا دا پاس دزمکے فائدر ساسو دنگرو نکل چرا چی مصیبت لوی تام مح مصیبت جو لوی مصیبت برا چی او گلوی مصیبت دا قیمت تام مح تام مح تام مح توم من رے چی خلق با ٹول او خلق با بارنسی قا ما حاله مصیبت هغه مصیبت بارهې کا ما قامت ته وي اوس کا ما ارده مشريته وي زمون بهونه عمل یې انم کړ لمه یې را څنګه هغه قالا چې دې دې ځنه عمل صدا جانند نو اوس چې څکه شو اوره کړو دنیا نه جانند ته ځای ها اوس چې دې دې در خپل مقام ربي چې فرته به یا یو لیکو د اذرذل زرم نه پداو اما وکړو نه خپل کايش نه زړه مطابق قران او سنت وفای کړو سنیم مې جنت ته ځای به تاسو کې څنګه تا وکرمات کېله به اذرذل کېامات جړته څه نه ینه تا لکه سوي دی وايي الکه چیرته څه وي دا کتاب دې تعال نهږي چیرته څه چې چل تا کوي لمقامات دنا علم له دې نشي برداشت کولی چیرته څه دې بیان رب ته دې تار احسان من تسي څو یا وون کې دا جنا چریګې کارم ځا کې دې کله چوینې نو څنګه نو تر په دنیا کې الله شيطان مگر ماځګر یا زه هاځ ماځګر ماځګر واسي دګین دې د دې نه زه ها راو نو څو کې پینځه نه دنیا کې نه وې چې چلځای بسم الله الرحمن الرحيم ابلغت واللائنه اول ما اجرك العالميه الزكاه وتذكروا بنفع الذكرى وما من يذكر وما من جاء حساب هو يخشى فانتهى لذلك لا ان هذا الذكر فمن شاء ذكر في سوس المكرمه المرساه المطهره بيد يسطرين كلام المبرر قتل الانسان ما افره من اي شيء خلق فمن خلقوه ثم سيره سروه ثم ماتوه فقروه ثم كل ما مر به فينذر الانسان لا طامه الا من الماء الطبع. ثم شقنا شقا فابتنا فيها نباوغه کژمو دیتونو نونوک له ماخه دایته کولبا اوګه دغه تاسو ماته له مریان عمی کوم فیداجات الصاخه یوم یذل المرء نفسه و همه وبه و طرحته و بنی لكل من منهم يوم يدين شان یونس وجوه يوم يمطرت الله کتمت بشره تو وجوه يوم يدنا له خبره در حق حقا اولئک همل کفرت الفجرہ سکه تذیف ته تبلیل چال کلمت کی حالت تم جمیل بیان شل مجھے سوچ کی تذیف دا هغه صورت کې توجیه د منیت تا هغه کار ته توجه کوڅه را منېږي دا نه کې غیر منیت سم ته ځي کې هیڅ څره انا بس نو کوي مداوډ اور نه خبره کوي مهنت هغه کار سره کوه چې هغه اگر چې هغهون دي غریب دي لیکن هغه سره مهنت کوه هغه دولت من هغه مندار هغه دغه پکی خان ملاصه پکار دی چاگر کے انعبتنی او کی کار کورنی ازر پڑکی بانے دو ککے گی پگردین تا گوڑے آجا توجہ کو چاگر کار کئی اگر چاگر رنگ دی مانا ادارہ نصورت کی تغییف تبلیغ لے اور شو اگر چاہ سرکو چاگر منید بی نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ ابن ام مکتون رنگو او اگر رہدن تپوس کو قرآیش و افدراغی حضرت راکینا نو حضرت باغا رونتا متا تل او گئیتا بین کتل رونتا بان کباغا کود او گئیتا نو حضرت زان تنگیتا نو سورت کی حص حل تبلیغی چه پیغمبر پرسول سورا می نو دانا چه بازی خلقون سورت مانا خلطا کڑی دا چه بیر اسلام نو زجر دی نا نا سورت کی بیان در دید چه زما پیغمبر پرسول سورا می انده رونتا مران معاہدین اتو مرم دے نو صورت کے بیان دو تیزوالی دی تبلیغ دے جو پیغمبر سورہ پر تبلیغ میں آن دعائیں کی صورت کے تعریب دے اور تشویر دے چہ آغا صارت چہ تعلق ساتا چہ آغا پر شوق کی دو کوستان چڑھیں ملکر دے راغٹ پگڑ دین گا چہ آغا بیمان اصف بہت بوجھ دے خبر بکئی خبر وګړي کې لنډي کې مرایته تازه کې ومني هغه چې په کار دي اميان په کار دي چوي شپتي عادي مسله تا څلتي مشر کې ا چې دا به بیمه نه پدې اړین پلانې کې اړین دې کا پرنې کو دته سره توجه کې دا به قریږه د سنادې نه پاتې شه د زو کو پاره نه ا پسا کا ولا چې جو پنړ او څراو څو اووندرا له اور سره سنا دي په رئیسو نو اګه مزاج مترشو از چې په هغه کاله شای کیلون ځان یا څنګه ورغلی په فائدہ مور کیږي درپن مطلب ای تاوجو تاوکا نو اوس چې ځان به پوهه کوي نو څه پځیکيږي انت لحظه صددا څه پځیکيږي اډم ور پځیکيږي انیشته پتا باندې پوج چې بیان دیوڅ اوه یې نه مناله masala نو تو ته رمړان هغه ته صرف تګی کړي او بیان یا سره تا مالمند دي یاغه کار نه وکړي هغه ته بېمانه دي کله به احتجاجي خاتون ورکول کله به انکار کوو کریم پکې متداري ته په سل کې داخ کار نه مونږ وایو پرېش مونږ کورې کړې زمونږ جت چې دا واقعني ميره فاغه اميان په کاږي چېني په کاږي دالمانوږي ځان پکار دي د باجاور د سات په کوستان کې لاس چې سات په لته تهون بیا خبرماني پوه شي اته سره ځان به پروا کوي ځان له باندې جو ارودا څنګه روانو شاملو داخلات د سنتي یا په نوغلي فائدہ ورګي درپن نو سوچ ځان به پروا کوي نو تاسو پځی کېږي د بوخاري قاعده دا دا قال نا په دا پیډي نو بل د ذکر کیناو دره معنا ذکر کی خالي د بوخاري په کتابه تفسير کینې نه کوه نو کم تفسير کیو کی نه د مشهور رسو ور دی نو کله ته کی علاوه د بوخاري په کتابه تفسير کې قايدي یو کله دا دا چې دغه ذکر کی دغه معنا اون کی مطلب دا دی چې دا له په ذکر کې د معنا ذکر کوم کوم مشهور را آسان را او بل ذکر چې نه کړل دا شورت <سورتحاب> یا واسه کې نارځکار کوي هغه دای کې بعضي شورا غلط شي بعضي خلک هم غلطي کوي کی کی؟ یا غو تفسير د لفظ مذكور ور دي هلته غو لفظ مخصوص تفسير دي انسه پتا باندې څنګه نه پا کوي تر څر بیان وکا so, چراغ تا, تا, تا کوشش کین اده الله نه لېږي نو دیم پرې دا او ابل ته وې دیم پرې دا هغه سره کاو جو په نن ته د مغافل کېږي نه هغه څور ته موږ ورا یا هغه څ پر ټیماندار او دولت مندې اته ته توجه کې یا هغه څ پګړې والے بې ایمان چې ترس د شرارت نه او فساد نه بل فاض مشته نن سوچته سبا څو مدا باندې بچي سبب چې در وګ په لا وای شي دا دا ته بې ایمان دې چې کارګور کې زګدا باندې جوته زما پیسې راک و اينن بچي سبب شي دربه کې پیدا وشي اره دا دربه کې پیدا وشي دې چې مسلمان نه نا کوئی ځاول کیارې زه انسه چاو کومه چې دې نه منافقین کې به څه کار وکي دا خو غندې سر زیفه کړي دا مردار دی غندې درشه تلل دیس رسول الله صلی کې صورت مطلب ده اا سو اقرار هاي کوشش کوي دا نه ریږي یقیناً دا بیان پن دے نوازو چگواری نواف اگلی دا پن اب بیان دے پن فیسے فیو ازت مونکے دے اچھت دی دا اللہ دل بار کے اپاکی دی سان پلاز سفیرانو ازت موندنے کانو الله را لے گرے دے مندہ بیان تا تراؤلی گو تا دو دا مطنگو اتولی دان تکریف کے تارا غروند خرے تارا غاجز خرے یو دی خنردی جامی سے موری دیو یا ور تین مجدان کمي وي او دي خنر دي يا وتن پکار دي نمل کو تار دي پلانتي شي انسان سره له کو فرو کو کتل انسان ما پررو كله ما نه له دان کرو من نه نهتي سره کو پرکي کلا خبر صافه بيان شي ن کار کي سب جي باني کي وسشي نه پیدا ته ساکيو بونا الله پيرا کيو من دا کړي دي دل عمر غيري دا ابه الله دي نيوتا سان کي دي دا موږ کیدلا صبر کې بدنه کې او کله چرداشي الله موږ پرته بکیدلا کلا یقینن ادا نه کې انسان الله حکم ما امرهو ادا نه کې پرينه ته حکم دا وی کې د دین ته در راځم دی انسان خپل ځان ته راځا ته بدوی سم دا نه دی بدوی وه ته همږه ټیکړیو به پته نور سرا هغه چې کېدم موږ په شریکو شریم کرا اگیا تا نه وره نډه کوم په دې کې ځانه او ګور وقذ بنوتل کارای اخونه ونظم تجري ابایکی ګوري ګوري ولبن دا ګوري ګوري بارېته داځه تیرا کې وفاجاتن می او اببن او چرګه د قوانن زای سره دو فاجا ساسو دنګورو نو کله کې راځي چېر اصفه قیامت یعې کې بچي جوه انسان نداواز تختیبه سره درور ادا مور ادا پلار ادا خذ نازدامنو ترقیده دو قرور نا مور فرگل ادا مور پلار کلا مور طلاقشی پلار نفریدی ادا پلار مور فریدی پا قول خذ ادا خذ نزامن ار خذ دا پدارس که حالت بی تیده بی پواکره دارچانا دیچا فیکر بور سرنی ادیر موقنا پدارس که رون بی مصررتون رون صاف اندي دین کی بئی زیره غصن کی بئی ادریم غنہ پدارس کی پدی باندې وګباری رسیدله بئی دتر علی سورۃ یونس دالفات شون بلې قطرن دنیا کې بدکار سورۃ کې حاصله توبین زما پیغمبروږه خرجه توجه کوي او ترې کله کم سره کې متوجه دې نوغه سره مينو کا اگر کېږندې او چې کم سره متوجه دې نو داګه مشراتنه ممر کېږي زوړ په مخریقا وإذا الشمس قورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلة بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجبال الكنس والليل إذا عسس وإذا عتنفظ إنه لقوا الرسول الكريم دلارښمه کې ني متارین سم عاملين پماسر هغو کوم دي مجنون ول قدرا وما هو الغيد ذنين وما هو قبل كيتاني قديمين فاين تلبون هو الا ذكر للعالمين لمن شا منكم من يستقيم وما تجا الا ان شاء الله رب العالمين نوکه سورته بيان او شرح نو تبلیغ اځ انسان پیرائش غواش ته اخرسته نو اوس اخر تفصيل کوي دا درس رموني ذکر کوي دا خير دا قیامت تغز دنیا ده فنا دی او شپک ده آخرت تقامت توجودی دو دی اول شپک دنیا سر دی کلا چه نر ول کرشی کووی رت پرکی دو گد غر غولی نچوی برا غنشی کووی رت تکویر غنڈول والقول کلا چه سوری بینور کرشی انکه دار بینور که حزر کې ان کېداد د غردې دوه را ان کړه د ثقافت کلکه ستوري راوړولي شي اسماننه یا د او متغیر شي د نړۍ معنی را کلکه ستوري متغیر شي راوړولي شي کله به قیامت چې د علامات شي او کله اکی ستوري راوړولي شي اکرای کړه پورته کړي شي به هیڅ شي سویره اکلا چې مال پیغوه دې شي او شار هغه دلته سمیا ټوکا چې انسان پاګر دې مني زم دلته سمیا کې ميقي آرو دې انتظار کو کلا تیل ورکو کلا وړي ورکو د کړه اوس بابا یې کوي موږ تا دا مال چې ته په ځای دا به پیغوه شي اکلا چې اوس راغون کې شي اکلا چې درې ابونه بلکې شي ډکلې شي وګرا جون دې شي تسجیر معنا مام کې ګرهه فصل دا شپاگ حالت دنیا جی، او شپاگ حالت آخرت اکلا چی نفسونا چی اوزار کریشی ده پل عمل اکلا چی وجلشوی نتا پوزشی، حکم جرون وجلشوی دوین اکلا چی صحیفیو شي اکلا چی عثمان راک کریشی، کشت دیتا ہوئی چی پوسکا چکا دا این عثمان مراک کریشی نبی، اکلا چی جانم بل کریشی، سو عیرت بل قضم ده خود آغا غا بلوار افکار کریشی اقلاچ جنات نیده کېشي نو په وښینات په شي باندې چې ځي یازر قامت لچایم دا شپږ نمونه دغه خنازونه یی یو نور بڼا کې دین دوی به جوړیږي دینونه به ولولې شي سلوړم مال به پیغو او څنګه څنګه سلا کې ورو چاونه کې شي اقلاچ دریا بل کې او حوش و حشرت بعضی خلقو معنی کردن دا قیمت تی او غا حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی نمائی پیش کردن چه قیمت کے با فرائح او حوش کی او کرور نبا بے کرور بزلو آخری سرطن عام کے ما دا معنی یو شرون تی او دا زائی قیمت سره رگولدن وجود د قیمت او منگو اید آفو علامات تفانی سر اگلی دی ځینغه حدیث مطلب پدانل کی کوم توای چبه کور غایب ده خو به اخلی دا د قران خلاف ده او ما کنا معذبین حتا نه بس رسول الله آیته قران باندې لګلې نو هغه په خپل ځای باندې څنګه مجرم شو اصل کې چې کله طوفان راشي باران سخت نو دا ماغه ټوله کوټه خرابې او حدیث کم د بوخای یادی نو بیا غښتپن کیږي سره او شرم اخرائه اگره تکلا سولا انشپتن کې روان شر نا رشمن کی وی یاد کا عرض ما من را دا گڑه باری پاتی او دیل بار آئی دی ناوی سبحان الله شرم خبری کی داوان کی اقوابانی سورو او اغیوی ما خلق کو لحاظا ذوق صور اللہ انہیم پیدا شوی ناوی ماشا اللہ کو ام خبری کی ناوی حاضر که دادا اللہ قدر مطلب دا ری عزیز دا چې مال نفیسا اوبه تر مال وپېخو دی شي دا هی او هو شو حیرت مانا دا حوش دا چې کله هوشا غونکې شي دا কয় دا چې کله باد باران طوفان راشي نو دا هوش مرغ دا ټولي راشي هغه دا اېتا نو مراد نه فنا دې دنیا دا دنیا باندې فنا کی گی نو دا شپږ حالات تیر یو نور بچونه استوري بوزويږي یوه مچ پنا امال بطری غدیشی امرغان مرا غنشی د پار د بچا عقلات درې ابو نه بلکې شی داش پک حالت دفنا دنیا دی داش پک رسونی د اخرت دی عقلات ک نه جنہ جوړه کیږي د علماء قامت ما قائم شی او نسبه بل دغه سره جوړ شی او ک وځلی شی نو ته پوزوچی د عربو دوفر کو جنگ کړو دنبیر اسلام نه ډېر خوښ نيو ټولې غالب شو په یو قوم په بل غالب شه نو د مغلوب قوم دې نکاي حضره ته ووي سالې سان چې کله روغه کوله نو پروهه کې دا فیصله وکړه چې راکمي جنکې تاخرا ته ووي کدی پلار کر دې نه تاخره نه کوي او کله دې نه دای ونی شي وته په وروه سره کې څار جنکوله او شهنه پلار کر رضی. یاو د مشر د قبيله د قيس لږه داګه د ځکان سره خوشاله نو هغه پاتې شو قيس خلکو په غور ورکو چې وګړ کالو خان سره خوشاله واه هغه له غسوراله اچلور به پیدا کړي نو هغه به مرولا پر رب کې دایره سور چایشه چې لور سړی شرمئ نه نه د پکار نو چې لور پیدا شو نو هغه به مرولا ادا پس بیان او حدیث راځي نبی د جماعيه سيفراد د نبی رسول الله سره ابو سفيان د پر واقع بيان کا ابو سفيان سر کته کو دې د شام ته کلم چرالم دغری کا لفظ مې یو جنایوه مونډې مونږه راوالې چې دې ولر جنګ ته وتا پیرا ما تاسو کې را سوږي زمما کله مانه پټه کا ما سره راوکه چې وژن دي دا سوږي بیا کې ستګللې دا سالو لته را شیوا اوس بوللای د ګرځي صبرې کې زما وی را وستا زما وی توکتن محبت زما ذکرای خو زمما غیرت دا کو تل کډا دی لوی شي او سبا زمما سره تطوست کی ما کو دا لا واستا مرچني واستا روانه نکم بار زه بوت بار نه بوتلم ریته او کله نکړستم چې کله خاريبه زما ته غیره پیوته ناره به بابا غیره د سانشو نظر بلاله زما غیره بيچکا ما غریته وکړه له څنګه نه کافرون ذوره بغیرته چې ځان نه خذه جوړه هغه کین دایمنه او غریته چې موږ ځان نه خذه نه جوړه ا دې زمانی دا متبره سمو تبره کو بدماشه تکنه دا قرانه فرمانی ځان نه خذه جوړه کړی دا که یې لشته وي خبره ده دا اولی خلک کوئی لشته وای نو څه څه وای نستا قامغه حضورې زرا خپل ځای راځه څنګه خبره کوي وګوره کړه به زای دې زمون خپلواک یې نه څوک نه کړي زم زهره تمه کا بسې یو ولدار زاتې ما څه کین وای زما ګیره باغې چکرا ما وځلې دم خپل سره کې مې پټې کړې کنيو کنه ساوغه مې دلاسونی ولا اومې تروله اوزر زر مې تخاې را شو کې هغه چې والی بابا بابا اما خره نحضر. حدیث کی راضی نبی اسلام جرل چه مخلوق سرا انسان سره دور ظلم که ده زمانه ده جایلیت دور العذاب زمانه و سره مخلوق سر ظلم که ده اگر حدیث کی راضی حب من دنیا کم انسا و الله اللہ ماتا دا خود و مین از رکی چولی دا دانا چه پا مین ما داغیه مطلب دا چې دا ایو مظلوم قوم بے او الله ما ترکه چولې دې چې دا مظلوم آزاد کا حضرت داوی حقوق ثابت کړي چې دلورن حق شته د فوروم شته قانون باندې او قرار باندې اغا عرب که اغای بلکل تبا او دا عزلت اموز که زمانه تیر شوه دا موزدک او دا مانیا زمانه تیر شوه مانی یا ویو که جگر دا مال او دا صده ندا من دا جگر بلا ختمی که من دا شخصی کمد دی کری خدا دار چا دا خامال دار چا دا فر وی دا فرزخا تقییبا تینزیو شکال او دیو شکال چلی دلیو نتیجه دا راو خطا چې انسان به په ځمکه الله څخه ډاکوري چاہے څه پوښتنه کوځه چې چل دی نو یا ورته ځینې هغوی سره جان سره تللو آرامې پیدا شو نو که په هغه موصيبات راغلې نه څه او نو صبر قتی او زمیدار او تاجر مال نه گاټه چېره مال زتون شریکه زدانې شو ملکدار تماثلا ملک او کومه چرته نه غسه به نو من مذموش عمل څه کوتاوه شي نو بادشاہ ورگی چې راغوم ملت تبعقي نو هغه څنګه به باني مزده کې قتل کوي چې راغو تامل کې واسه زمیدار ګټنه ويره تصرف ويا شيಕ್ತಿ ملکت سره ازين باسي ته ښتوي نو ګټه په خدا د داړي انسان منل هم نشه داهري ملت تبعقي او داهري ظلم شای کوي په چې څوار امور دي نه نه فندي دي نه پتا وړه هم څوک دي چې ته اجرت یې او چې شخصیت ملکیت ني نو, نو, نو دا ګټي سلا نو بیا د مانی فرض فشور او فشم ازګنه بعد مانی وي چې راټول فساد د خود نه وي نو موږ په کار ځای کې موږ وادنه څو نو دیش کار وادنه نو نسل منقته شه نو از دير ساني یغلې شوکت الیک ته دا عمل ته با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را ہے نوغاتف الفضا ادا سے, سے معاشرہ پر خدا انسان پا گئے بات دنیا آباد ہے شو اذن مودا ققشی یہ حدیث کی راضی الوعدۃ والموعودۃ ف النار وعدہ اموودہ دوہ دزکیدی نمودہ ققشی توئی نویش گناہ کرے مودان مراد التے کہ اگدائی دا وعدہ غمو چه دا مور نبا پیدا شوا نو دایتا بای هنو آخو دا خواه خواه که مداغی موده نمارد دایی دا اغا جنه نده مراد کل دا موده نمارد دایی وی اگر دایی دا الواع ادتو والمو اودتو فننار اغا مور تی جنه ورکی اغا دایی دا اغا زده لچه هن دا خواه خواه که دا دوار دو دخشیری فرزد که او دایی که فنخ ارکی و جلیر بانده من غايا سوقي چمنغا وعده بشکره ومن الذي منع الوعادات واهيت وهيد تنسو ادي کو چې جنډای پری خو دا مودا د فرزت نیک سا ساوبنا جیا یو حدیث ابو داوود کې را دي اغه اولاو یو سري لو بو تخه هولې وداولې لخفونی چې ظلم مو کو په کته خفای نه وای اې په را کې وسه سره سړي د دوو کیسې په دوو کې راځو نو وخت کله چې امام سلمانو دوه نو هغه کار وو شه ګینه کوي یعنی څارل سړي مخانه اور کړي به دا راشد چې تا و جنه خوله نو هغه ته به یې ته خپل نو هغه دوه خاني به اور کړي جایګه نو دې مودین مراد د خضرا ته په سفره راشه غړي په کوم ځای ته لري اکلا چه سیفیونو تیشی اکلا چه اسمان راست کهشی اکلا چه جہنم بل کهشی یعنی کیار کهشی کارک کهشی دو تا او جنت ندیک کهشی نو حاصل بیرائی کل چه جاؤشی نو پووشی ارتن پاہش بندی چه درپیشی لان راست کار چه سو کمتنی سے شایت کوندو اغپرستور اتلم کی الکنس ا کونر دا د صفتی دستور هغه ته هغه ستوري سم څمر زه له تارب مری کومشتری زه را دا ستوری کی کله په فل راستای کې زی راځي تاخ نه سوی ضرورت سو وتا هغه ستوری کې زی راځي دته کونر سوی څنه څلم انث اوقي چې سړي په ترې زیر یاځي او کناڅوي پټې زو تا اغه ستوري یاغلش په شو شاید کوم اگر احساس الهه یاغلي مسترب دا استراب پکاره سره الله شاید کوم احساس الهه اغه ستوري چې هغه چا الله پټکړي چې په چا باندې استراب او پټواله راځي ماغه علي هدي او شاید کوم نافن فعل چې فیل فعل پاګې دي نو دا شاید کوم داسې کیماتا وره او کسان یې کیږي مسترد دي نتا دو مسترد شي او لکسون کسان کی یې کیږي کې بازي پټ دي نو دا یې نتا دو پټ شي په جهنم کې دا شاهدته دغه واسه اشپا کل کې شاته شي اسبا کل کې وټي دا انقلاب زمانی کې شوکرا ودی زمانہ خورایلا آغا اللہ چشپاو چوی ختمی داوینا دا فریشتی عدد مند دے خاولی قوت خنیزدار درجی والا دے مطاعل منلشو دے بیاو گورا ماندگر دادا سفرشتی راو دے اندر ایمرگرستاد علیوانے یہود اعتراض کو آستے کو چی جبرین پشر را دی یہود شاگردان دوافل اعتراض پر صحابہو کن چی صحابہو جمع دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوکروا مغه حضرت عثمان بن امنه موجودی سفنان امنی سوئی سوئی خلافت نور کیت حضرت عثمان بن مطلب ای داست چې قرآن چه جماعت کړل مغه به عثمان مال غلط ویشل نو قرآن سره صحیح جماعت سوئی کیه وی تراص کو واسطے کو ادعا هی غلط وره ندان کی شوم اعتراض نو تا دین صحابه راغره نو چې صحابه بدمعن شوم چون حضرت محمد رضی اللہ تعالی که بدتر در مطدعینو در زران دی قو روافیز دی دکا اسلام جرغو سئی نو بدتر کو اسلام کے روافیز دی دکلو پر کولا دید اسلام جرغو سئی مودودی صحابہ بدنامائی ماروی بدنامائی ولید ابن اپا بدنامائی صحابہ بدنامائی حضرت حلیب بدنامائی او داغوی کتابو نو پڑی گوا مطلب اداعی که داعیم سینا دی از دید که نصحابہ اوی با اسلام نبی او آغای قول حجتو لے مطلب دارے چه دا آغای تلرکا او آغای تکم کتاب راوڑا لے نو آغا در آغای خلکونا چه اغا مجروح دی نو بیا قران دسونسی شای مردودیاں نوی زہریت رد کے او تاظر زہریت رد کوی تاظر زہریت تلار سمون چه صحاباو میں بدنام شیو سارے اپ آغای بدگوما نشی نو دا زین بیا منی دیو جنر لونتای پور غیر نقلیدین دی ادبی کې دا په حسابوبد نه نه یی انکار دي سلو په جاہلیت کې موجودیان د انی پرېدا دي اولات کې حقه ادعا کیږي انزاب اسلامي نه کې نو منافقان نه ایمان نه اوسیږي مونږ دل خیر کوي وکړل کې دا کې منافقانو توم وایا دا کې خیر دیو شریعه عمل او کتاب په کې شي جو هغه دې عمل دغه مطابق نه اسلام دې نه اسلام دې تبا کوي ته مونږه بس ځکه نه وای چې مونږه څه را کوي اذان ته ما بس وای چې مونږه څه نه را کوي مونږ وای چې ټول بځویا دا نه دی لکهن ته افاتو مینور د بیباز کتاب او تفرق نور به با چته په باز کتاب نور جبريل صفت زكاو کو صدا واسطره ارده مګری تاسو دونه اريده د جبريل پر کنه هغه څنګه دنده په خین ارغه غد اراده چې کوم حکم راغله بکی دې بیان کرے مقاری کیجیز کراجی لوکن سمتتفل خلیلن لا تفسو ابابک خلیلا کما سو خلیل نیوله نماووبه غ خلیل نیوله کماثا جما سو دو سينره ابو بکر منو نوش کړ ان رمایته سره دو سینې چې دشمنان لې دمانه لری دانه زړې ښایي رازار تا وای کما سو ترازار نیره چې دغه حکم هغه ته وایم بل کې تا نو نو ما ابو بکر دې ولیکن ابو بکر مې روړ احکام ټول څه دې دا نه جما پخې دې دغه څنګه وای علي ته پخې ته ځن کمای اصحای خاص کولی دا اللہ حکم سره چه تا تا اویم بلکی ما بذبو بل بل کرتا ویرے ولیکن اکیف الاسلام زمارور دو بیت دوست میرے لیکن زد اللہ حکم طول و طوام او ما او اللہ غیر زلیم انا رے داوینات شیطان رتی دیشی نکمو سوالات شینا اگر آپ مگرپند مخلوقات آگا چا بیا چه غاری تازونا چکلکیگی پا دی چکلکیگی نکلک دیشی چه توباو ایو <سؤال> غدداری کی غدداری جیو کی انو افتی ایو تیسی تا سو مگر چر رای شید اللہ چرد مغلوقات تفصیل <سؤال> دا قیمتوں کو بلوجوه اثناء اشارت دو رسطہ جیس مکنی بسماللہ الرحمن <سؤال> الرحیم جا سماء مفترت ویلیل کواکب انتسرت ویلیل بحار و حجرت ویلیل قبور بواسرت علمتنا سما قدمت و آخرت یا ایوها الانسان ما غرر رک بی ربک الكریم اللذی خدا بکت سواکت ساعد لکت فی ا قلابل تکذبون بالدینی و این علیکم لحافظین اکرامن کاتبین یعلمون ما تکعذور إن البرار لفنائن و ان الفجار لفی جحید یفلونها یوم الدین و ما هم انها بغائبین و ما ادراک ما یوم الدینی تونیا ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس نی شیئا والامر یوم اذن للہ محقی صورت کے تفصیل در خناد دنیا از اس بات کا قیمہ دوستا دار شورت تاہی خلاصتا اگر دور اس اجیوهات نوکی صورت کے دعوشت قیمت رازی ندیر صورت کیو آئی کہ کل قیمت راشیل لگئے عذابنا نشیر قائد کرے بیا تاز و اقبل منزل کروان شوئی او کل کے منزل قورسی دی نکڑے گئے تین نشیر ماہو منابی غائبی دعویں گے کہ اس بات کا قیمت و شن نتاظل سوخا سولا لبینشتے سوئی تیستاظ و حقیدہ شما نیولی لمنسطارا مکلے چیتا عذاب تدن نشو مدعث و تازہ خاصور ہو روائے نشو سنکتا دنیا کے نیولی جی یا ورطا جمدار روائے یا ورطا جمدار روائے یا ورطا جیس سال اللہ نے قطع کئی یا دی اللہ تنزے کئی سیداز امام علی جی باکی کا مکلے چیتا عذاب را شیلی بیدا نشو کلا چیزمان انفرد طرد خبئیگی انفتار بیدل داکی hebat warayi thi juda gay hebat na asman mubayi ji roan daki aw phana daki da azab na ya hukm alaahi che baega ya azab badur saf thi jira gay azab na ba asman aw intiqat to tur انکدار سوری دو تو بیبودی لگی اکلا چه دریابون لگی شی فجرک روان شی لگی شی او براجم شی اور بفی بل شی او بیتل لگی شی اکلا چه قبرنوالا پورت شی نپو بیشی نات پا عمل چه ذانن مکلی او ذانن کم رسپی غدیو کئی کنس سو دائے اجر را سو قیامت کے قبر کے انصاف کتاب سورہ نساء ولی نساء داغه لارو سره روان دي انصاف داغه فکر دي روان دي نو تصامت په قبر کې ثابت شي نو دا پنځیس راځي دنیا کې هر څه کنه څه دا اجر روان دي د چوال کاجر ختم شي کنه تاسو الالف اسلام علیکم کې من شي زه زموږ سلام مکمل نه ده روان دي دا نه کېږي دنیا کې عبادت څه کوي اور پیدائش کے مخلوقات کی موجود میں دے میں نے مکمل لے دیو جنہ قبر کے نمونہ دا آغاز پر آل کو نہیں اور اس مکمل آزاد با علور کی مثل مقارشے میں مکمل نے انسان صحیح ذککتا پربیتمن اور اللہ کے پیرا کے تالہ برابر کے تالہ اجوڑ کے تالہ سوا کاندمی دے ربہ پرتو باګلکا برابرریک کلهون دې سترګہ لندۍ انچغري کلهون دې پا لندۍ نوګو دي کلهون دې لا لندۍ نشول کی الله برا اعظمونو برابر کوي زو دې پن پنځي سرول لا ګوي دانه چی ګوټی سیني سرول لا ګوي پکال ابه برابر برابر وي اے انسان زېږې دوکبا دوکنه کتابه زېږې دوکبا چې رب نے غورځولې الله دی کتاب نه غورځولې هغه الله چې پیدا کته لرا ا د جوړو نه برابر ک په هغله کا شکل کې چې الله رضا موږ جوړ کته لرا پر دمل چترا اوسه پی کته یقینا دې تذکیق وې د اقامت ا تاسو باندې ګا باندې عزتمن تویږي پاژمنځ کې کوئی ا یقینن نه کان وی پنیمتون کې اباتار وای ځانم کې جنم وځي ځانن تا مکه لږه غيرا جنم بل بچي یې سره بچي کې اوس وی جنم شوتا هم به دې د ځانن نه غاړ تڅې بنشي او تڅې په کوته تعالی شان د قیامت دڅېږي په څو ان تر داږي په لور یوه چ په دې کلا چوازدار بنینی د جا پار زباد کار، جا اصلاح سولو، یعنی اگر نیک، اگر با اتنیش اصلاح سولے، مگر اگر شروط جی الله دا اگر فیصلہ او کی، اجازت ورتاو کی، افیصلہ بایی دا اللہ، دا اقیارات بابا سشوی، مکی، كل بناانفين ذ لل المتصجين التي تت واللانا ييس وإذا قالهم مجههم يسرون علىكن لا كانهم وت م منظ يومكم من الناسبل العالمين لا كتاب الججار في فيجين وماد كمااسجين كتاب مركين يومدين المكتبين يكت ومين فماري ك لا كل ماديناتين كتابزال يانا قال ساات الورين فلابل الق علىقول بينما كان ييببون فلا هم م يوم قم قال لي جون في, في الذين مقرون ان لا عين الله رايك ينظرون تاريخ وجويم نظرناي رسول من رحيم مكتوم كتابه مس وزياده قبل يكنا فتر من تترون فمن ذا يوم تسليم عينيه لربهم مقرون ان الذين اجر مكان ان لا يفتون فداموا بهم من الكفار يبحون الارائق ينظرون هل ذو بالكفار يفعلون مكتي سوره یہ قیامت راضی ندین صورت کے سرغیب اعمال کرتا ہے یہ قیامت راضی نو اعمالوں کا کیا اللہ جل مجاد ترتی اور کوئی مثال کرے پیش گئی داوی کہ موت کی صورت سے بیان ہو کہ جہنم راضی صورت سے بیان کہ استال نکلتے شروع ہو گئے ثغرات کے نشی طالیک دین میری کے لیے گئے فرشتے صفہ تو تو او څنګه چې سره کري دامل کوي انسان هغه چې کله سودا کوي اخري مامولي شي مال غاښلې کله اخلي مړ دا کوشش کوي چې خواخنم ابوره واسن او کله کې ورکه مامولي شي مړ دا کوشش کوي یاره له اونې او څومره چې دنیا په سيزنو کې او ځانډ کمنه قبل د دنیا په سيزنو کې کوتا ناخلی، نزا عمالو لی کوتا آخلی. عمل خیستا کی گی پی تبا در قرآن سنیت لکشه معلومی گی پا گذ و پتلا دنیا پیزونا چه کل آخل خدری کوشش که چې کم وا نکلم چه اول که چه ذات دنیا پی کوشش که او عمل دیو نکالا وادبا کهی زرگونه زونه نزا تا پیزو نگه چې د پیغمبر دری خسن گوا خیرات با کئی ندا تا پوزنگی چیز پیغمبر تری تا سنگوا غم با کئی ندا تا پوزنگی چیز پیغمبر تری تا سنگوا و بدبختا کوتا اخلی و بدبختا کمت اخلی و بدبختا کرو ورکے زیاد ورکے ترک آدیب نیا کیا گزان کرا مرغلو دانا پی اخلی عمل اترا خسوطان یسئل عنہ الناس او دو خبر کا پوز بکیجی، لی مفعالتا او کیف فعالتا، دا تار لئولی تو اچھو کون سنگ ارکرے ہو او دو دوار جواب قرآن لے، دا بھی ذکر کرے ہو اچھا اللہ کتاب کی ویری اکیم او پاوے طریقے میں کلو، جسنگ تجھتے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ توقید پیغمبر حق مقدار میں اغمبر کو جو پیغمبر رہی او سلو رکا تیمزمی اوک نموز نشان تا پیغمبر دب اکوانی زیادہ اوکی پاہی طریقے میں کوئی کہ پیغمبر کرو تا دیو سی دیو پیغمبر دیو کنیو نشان تا پیغمبر کیفیت تے خلاق شان این وقت میں آقا کہو کہ پیغمبر رو لیو کداما فقید موز اوکی اوکی اوکی اوکیو تا کہ تلوہ پکار دا نا نہیں کہی کہ توقید او کیفیت او کمیت پکار دی په امام اوتی بخاری کې حدیث راي ابو وردای بن ياس دا فرض راغله حضرت ته جوړه کې موږ دغه نتاژو قرباني وکي ابو وردا کاویل هر جهته چې جماعت غاوډیان غریبانو نو اوبه چوي جدول موږ کې راتلم نما کېلاله څو چې غریبانو د لړې اوکې حضرت کوي انما شاتو ته شاتو لحم دا وتا غوږي کړی د مګر قرباني کي نياغنيو خو خو هوت سره نو کوي لکه شارې وو خو کوي کې رې رات چې د لري لري د شپې مې په څ باندې کیې نو کله په کومباي په سختي ر نو کار له اٹھګيري دغه ټیم کله کار داوي کومباي په سختي وې نو برداو مې دې کنه چې ډاکټر سره راو او جته نو حاضر پیغمبر نتا پوز که ولی مکی کو دیگم وائی دانگی دلیو رضیش پونا پس وائی کے نا پیغمبر دو اخنے مکی کے او دا عمل جایل دے کہ حدیث وائی نکو مانای زاند پوئے کئی نو تر بدبخ عمل لیتو لنکو حلاکت پہ کم تلنکو لرا آگسان چی تولتے ہی خلقونا نو پوراک لئی علم ناس من الناس کہ خلقونا دنیا شیخزی نو پوراک ا کلا چې ټول کې یا کالو دلی یا وزن کې دی نه را نو تمې دنیا پښې غدور امه نه چې زیات رانه اعلان نشي او دین کې ټول لار شي روان شي او به ټول ځیا به ټول رواني د اړینو کې چې ټول تم ځانل خو ار کې ځانل څه کولی سير جوړ کړئ زفرای ګرو سر پکایو چریه دغه نا تا ور په غذنہ څو د غل په غدی د پتو لريو تعالی نو ټوله قران دې حضرت محمد رسول الله سره یې نصا نو تبعته لږه تا غو نه تعالی هغه وزان دې چې ټولته عقل هاي چې ټولته خلقونه نو ټول ورګي خلقونه ځواني کوي غمان نه کیدا ته سان چې دې په ورته شی رغلیته دا خیال نه کوي چې دنیا په لېشي کې دوره احتیاط چکه خوږ پیسېدل کې نشېر درغور کې کارونه کې کوتا او کچاري د دین کار کین نه غوښنه ساتل کله د قران په تاسوټه ګورم چې کارونه کې عمل دا عمل مې کوله کې کوتا نو د قران په تاسوټه ورولټه او ځان نه اړني امور لقات تر ظلم کې څنګه چې ضمانت جديت کې زندای فخوله ظلم کې نو دا دې پدې ملکه دنه 15 او دو قرآن والا بینه پر او آغا علوم چاہی که دین نو منطق فلسفہ اغیل ای رواج ورکلو شورت ورکلو دا ما پولیس اید دا دے لوی عالم دے لوی عالم لبموز نوارتو اتازتو ویتا مخششن جایل خدورو شخصیق نوارتو دا لوی عالمو یعنی که خد جایلو ماغت ایلوی عالمی او چه قرآن والا ماغینه پر خدا تانی که اغراس اغیق اختم ما را کانددار کوي یلتا تا سږي هر ورځ راشه ورځ راته ما ته څه خپل کوينه نو ما هیڅ خپل کوينه کار پیله کنه نور ولیاں چې کوم کیاب نو یغته موه اې رسد دا پری دې نا موږ مجبور یو ټول څنګه کې چې دا پری دې 10 هاله پدې منځ ته ان پھر او زه ته دایجه شه خان لوي او پير زره پېشه نو شه خان ته وي زېکيو شکر دورو کو چې مون شهري نو پير وکړ چې چه نه اوس شه خانو وګوا او دلانې براروان هو الله هو الله هو الله هو نو شريتې صلو نماز نو نو قران شرعت دار یوچينه په کوژن شي و شن شيطان ول میخان بدن نشو میجناب ستې چپلې یا دې ځای جایته نو دنګ دا جامو کې دې ویولا اېته چې دیواري څاربه بهارو شرید جايې ما غو بیره اوسه الکره الک باندې به یې سره الهاله سره شيخان میخان وبغه خو خري الک نه وکیل شه پېواغسته شرید جايې شریته دې ته وي املیان به شرید جاری شه یعنې مطلب تو دې ولاوله دا تم تا پیلې یو دوه علی یادت نی امه صلاتو يرنې کابا چل دی ايمه بون فون کې کار چینو نی کابا چل دی هغه به ټول ورای کنه ورای کنه ورای مطلب دا ټول حرامین پیرا کول دې پیر څار دا چې تو حرامیان پیرا سم دې ته به چیرته بل خبر بنو هبز دا غباوا زیاد نه زیاد خبره بداوا نه کې وادما یا به سر کنده نو پیر څکا دې ټول او کې ټول نوو وینیو دې استکه ویني سي ویني سي چې دې تجارت وکړ دا دې له تجارت کړو او دا خلک به خوشاله او پیر لبوګي اور کړی شي چې خان مولانا دې قبول الله او الله او الله او دا کې دا اميان مرون تجارت کوي دا انصاف دې موند دا انګريز پیر کړي او کې اځه تنه مې پځنګ وا اصول ساته غره دې څنغوي نو هغه به عشق انده وخت رسکتل بل تنه به دې غماته بس ګل نه غټه به پیوي کله تنه ګوي نو بلای به ځان حفاظت پکارل نو هغه به څوک په پښو خنم پېچینځه هه سره پکارل او مالای به ور راکې اغه دبه تر په کوز نه دونکو په تو په کار نو دځه یو زپې به زماته یې چې هغه دې نوې پکاجي کینې څه پلان او به استارشه دا نو به جزاد واغسته دوه غرنته لګمو ځکه به تیر کې پیر بلین داشو نو آپ بچو رولا به الکه و کډن وکا ځنه یې درته کتل او هغه ته مې ته جوړ نه بابا له سوه څه یو څېر م کوي و څه اما کیږي په خبره آر کلی کې کې بیره چې mulao نو جگاره مچیږي آر کلی کې چې پیر غراته نو کرے به سبا او رکو هغه د پیر سره پیرانه مليانه یاد کریو مليانه د الله کتاب په خوره پیرانه دین ته خور او خانانو كله مشرک غناله زموږه قومه کېله دا عمل د رحم لایق وو ما کوي راز لای موږ تاسو به پکې دي ما زمان رس کی دا قرآن سوخی اللہ با غیلا ضرورتیں چاہے کہ ما لانی کی زکہ دما غیرت داو کہ زما کوفرے دور زلیل دے کہ انگریز موو ایران موو مولیاں موو قنان موو فرایتے زما پذر کی دا درد لے کون سا زما تیز جستوں زینل کنا او زما کون دور زلیل دے ردی آوازا بطیر تا وڑے بنن بطیر پھارا شومرے ور بو چھبا دیکھو تلی زما زکہ ما به کې راتل نو ماله با کو سره اټل ٹھیک ما پیش موږ ته وړاندې ما زه کې دا ان شاء الله په ستانه حضور او چې دا پیر مولای فنوخري لکه د دې کار وړاندې انګريسي چې شرغل لري لاله توبانه پدې اده هغه او مسله چې ځا به ان کړي دا نو غواړي دا دا ظلم ظلم کوي د ملت ا کارغان आले ملته زمينه اسلامي فرض کارغان غوښتي مو کوي او دے ملک اگئی خلاف کو دا انگلی دے پیرے کو ہر کوس با قابل میں راوت کے انگل بے خورا ہر یا بیمان انہی اولار دے دے اسلام نافذ کن سپاہ وقت کی چرتا ہے خدا مل لعب در حم او دے ملک در وقت داو موٹی دلیلاوی نوراو دے دلالاوی کار چاہوکو نوراو دے دلالاوی ہر یا پڑکے پا کپرائی کی ہاو لو هو دې څنګه موږ دې من کې کار تاسکار کړل اے او ځان لږه اعمال تم کړی دي غمان نه کئ دا که ثان چې دی په پورت کې شي رضویتا درا کې مو دې کی خلق مسجد الله یقینا لکھ بدانو سجین کې دي سجین دې نو کې وی ما هم انا به غایې دي وای غایې سمې کې لکھ دلته شویلې حضرتي پاکه تعالی چې سجین لکھ دې لري شویلې الاكبري پدارت کي نه پاد موږ زمينه او آغسان تجديد کي د قیامت او تقريم کي د قیامت تجديد دروځنټیا په قیامت نه مگر ها د حضرتي جنکه مستغی مستغی د حضرتي ریږي اسی مشرک زیاته کي هر بدچي امسه کلاکو لتیکي په ددنیا کار نوایي کسي د په قانونودي یقینن زنګلاره په پندونه دي باندې ران زنګ زنگ راوستاو دی پذنونو، سشی راوستاو، حارا چی دی کون، اگر بدا چی کون، اگر شرکیات چی کون، اگر پذر زنگ راوستاو دی نسنی جیو، مراد دینا ختم قلب پر آگلے، کل لا یقینا، بلکہ زنگ راوستاو دی پذنونو دی باندے، ردی آمالو، تیو مرد مال خرا، نظر نیاز خرا، غلط کوا، تیو مرد رسنا راجنا تو، یقیناً دی درنبا پدارکې پردکلې شي الله ولې دی به دا تمه شي جانم تا وګورې شي دا راځه ان دې ټول پدې درو تا حرام کړې یقیناً لیک دې کانو چتمو مکان ته ره او سږي په کوتاله مای دیو چتمو تم دې دا دې تر پوسمو کو لیک دې دې کې شي دې ینده اگې توصیف سازین حاضر بچی دا مکان تا آ کسان چې صدر اللہ دے کتاب خدمت اکڑو دے صحید و صنعت اشاہت اکڑو ایقنن نیکان پنیمتن کے بھائی فکوسو غیبوری اپی جنبی آپ پا مکنو دے کے تارگی دے خوش آلائی حسکول بچی پہی باندے رحیم شراب خالص محرشی مخصود دارو باندے چی ریڈر لگی دیلی سر لگی دیلی ویڈا خالصی سے اور دیلی داری یہ شراب چکم جنتی لڑا جی نکاغے با محر ریڈر ل او بجا بای دا مشکو دا مشکو او جوا پر اگر دیں خجمیاں اپا دیکھے در اغبتو کی در اغبت چون کی در چاشتو کوئی ننن دی عمال سمو کی ننن دی عمال او طریق قرآن سمت او خلق باده دے دا تصمیم لیں شرابو کی خامخوا بی داوی کی نرا تیز باپ دے آخل کی اللہ تنی دیشیو یکننا کسان تی جرم کرو او دا مومنان آخندی دن کی یا درما سلام انلیو لري خواندل اکلات تیریدل بدی سومو مینانو یو څنګه دا والے غمس کری دی والے وګورو یجارو ته یجار خلناتي اکلات چتل وکورتا مطلب مس فکین مس دیمس وروان اکلات یو بلیځ دی ما دادی کومران امالنا لانارا د یالن کنا نعذو مین وشرات ساتي کیسی اغه پرېوټو کې کولی انوړي ګلشي دا بازار پنيټان باندې غابن نن مؤمنانو کو فارنه سره کانجي اپکور شو غوريږي تا اعلان وشي آیا جګل کې شو وفات کا آج نه ټول خدا ورکه شه بسم الله الرحمن الرحيم ادرسنا ان تقضى الذين ذهبوا فقد وجد لازمهم ذهبوا قد لازموا يا ايها من ذا الذي هنالك الى ربك قل حمكم لا تي تماما وجهك و یان کولی وی لاله متورو را څنګه موږ د دې کتابو ور اوهری په دغه ډول ته ګورو وایي دا جایرا ان یو ګان دی لاله متورو را ان یو صحیح هغه عمل ته وای چې سړی ته کی ځان انسان تخره مشقت کې مشقت د مشقت داغه کې دی او کاه چا غوښتنې جاتي ترګید دي عقایده ته مانګي زیادت ته پمک صورت چې طالب आमदार کولی شي کله کیو چی اسمان هغه حکم وکی الله تعالی هغه دنو کیږي الله تعالی چې الله او یوه واه نوږي الايت دي دلباكان اكلات جسم کا راکشی او غورځي هاي ديږي اخلي جسم کا په دې کې هغه دي مړی هغه قزانی هغه ابن عقیل صاحب الفنون ابن عقیل ابن جوزی استادې دې دیني امام دا کتاب کتاب الفنون دریس او زندہ کېله حافظ وايي او دا به خلص کې نه پیږه ژوند یو کی کابنیز سو جن بکی رئی چاہب اللہ سب لئی اگرنا چاہتا پوست کرو کہ قرآن پیدا کری وان اور قرآن کی خدای وجہ اسمان ممصر فنائکم دعو لئی ناظر دعا کدر ہے کہ سرے باجے کئی ندویخ میں کئی ندویخ میں شروع کری اور کہ کلہ باجے روانی میں در پاسنے روانی کلہ کے پیدا کو ندویخ میں پیدا کری او قلع که پناکی جن دبار خواسمی او آمین دارگی دارگی کتاب یو جلد مرد آقام تعالیٰ که او پیو مسئلہ شروع دی او پیو مسئلہ یو جلدی کی او پیو بشمار مسئلہ را ری دسریق الخراق دنگ چی دارہ سن آدم دی مختلف فنون اولو او دارگی زم ان کے چاگر پنزتو جلد بیلس کی غاز مکے تاثور مکروب پناہ کردے کله کې اسمان উঠি اگر حکم در آتا چا لاو یو چا دنه خلک تل په اند کې ناراضي څنګه مناټه گردن کې غذل عقلہ جسم کارا کې شي او په ورای اځدی کې لپاره قالب شي اگر دمه کې حکم در آتا ولایته چې الکل دفنه کیږي مې انسان یقینا ته عمل كون کې کاه هون کدا عمل کې کایته عمل سره نو ملاقات وکید خپل عمل خوه وقات خوځي اېو عمل کې کاج هون که کا کوشش شوی احتياط توي دی کوشش تو کوو کوشش کې په دنیا کې دیو عمل چې خپلو غوږی سره نو چې ته عمر سره کې ار کوشش کې دیوسی نو هغه چې ځان دا واه چې تاله نګار تلشي ینه سي یقینا تمرا که څونګې جفل کوشش درا نو ته یو کوشش کې ډیر کوشش نو ته هغه کوشش وکړه چې سبا هغه خپل کوشش سره مخامخ شي هغه څه چې اكيد راش راشدان د شرک د بدعت نقاد کا کوشش پدې کېو کا چې سبا د توحید سمره وي نه آ ته جوړ کې شو ده په خلاص نظر دې چې زره به حساب شي حساب آسان ارزه دادي کړې دادي معاف نکره آسان الله باول وړو غونو پیښی مومینتا چې ګوره دا غنا دا دي کړو دا دي کړو او دې به کار کوي او دې به پیري هديږي چې دا خو غواړو وړو غونو نه ماځه کوي ما کې ماته ځماه الی جنونه کوي نو چې کله وړو غونو نه کی نو الله باوي ما تا ته معاف کړ او دې دې په واسه کې ما تعالی نیکاين درکړي غفور الرحیم راضی غفور مانا معاف نکرد اور رحیم یعنی پیوسته نکند نو نکند نو کله کی الله داوی نه دیو ارجو کی شفای ز ما نور غنورونو دی نکا کټه ان الله په انسان ار دی مو حسابن یسیرہ نه دیو فل کی شفای ز ما نور غنونو مغفرت مطلب دا رے چې دال معافره او د دې په بګل دی درجی را کرے نلاغلوی گنانو پا بزدکی کې نالابوی خوش میرا حمد بروان شی حسابا نیسی رندا مانا او بگردی قل مقام تو خوشحالا احل قل مقام احل اغا قل حده آسو چی ہوکیشو عملنا ما رسو سشانا لاسو شاتر ہوکیشی نظر دے چچک بکی دے لالاکت رپشم رپشم صدور علاکت کو رپشم تواشم ادن نمشی او دے دنیا کے ماستو او دے فشالو صورت کی فقین ترچو ان طلبو فقین تاکیب ممان کو دو چنبر آجی ماتا بن یهود لن یرجا یقین اندر قدد لدن که لا نرازکا شاید کون دو سرخی دماخام لکا دماخام سرخی دو وقوی نو دو استا عمر دے شاید کون دا وقت سنکی دا وقت لگ نو دا وقت استا عمر او شاید کون اشپا آغا چرا جمع که اشپا شاد کم لکر از اشپا ای او سره مکان ترا جی بادشاہ بنگلی تا غریب جنگوری تا جی در سوری تا نو دارنگی تب افل مقام تا دی لگستن که روز تیرا شا از اشپا ای مقام تر ری دارنگی دنیا به تیره که افل مقام تبا دی قستاب بنگلی تا جو رکی بنگلی تا تو سوری نو سوری تا او کنینو ڈاگر اچاچه اجمکیشپا اچھا تو کومه کلیت کاملی شي پومه کومه کی کاملی کی نه کمیږي اغم کاملی شي اخر کې دا کارم څنګه حالت بل حالت نه لا تلکب النصر بشی روان بهي چې دنیا یو حالت بل حالت اخر صبر تږه او دا قبر نه به حالت نه نصری ده را لا امیدون ماده قدحان مانا کرو توحید نصری ده را ایمان پا لا را نره کوشش دیمان باللاو نکو تا اولی کوشش دیمان باللاو نکو اولی کلک بولیسی شو ده ای قرآن نولی رتا به دارکی ده قدحان سمجھ قرآن دنیا کولی نزدکو تا ایمان را را قرآن دیو بلکه منکرین ده ایمان منکرین ده قرآن تکزیب کو ده رد الله خپره پاې باندې چې دای ساتلو زه یو کا پاغا دنا مګنښت آداب هغه ګلګل چې ما نه پاله راو کته حن د توحید مسلې باندې کړو عمل کړو نه د اجر به صاحب بسم الله الرحمن الرحيم وسماء الاجرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الخندق نار ذات الوقود يرميها قومهم وما ما فارن بال لا يغنون بالله العزيز الحميد الذي له كل سماوات ولدي الله ولا كل شيء ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولا ان الذين امنوا وعملوا صالحا لهم جنات تجري من تحتها انهار دارك الفوز الكبير ان وعد ربك لجديد هو يدبير ويؤيد هو الغفور الودود لعظيم مجيده قالعالمين هذا حديث الجنود فرعون وتموت ولكن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 وا که شیوا یمن کې یا بل ځای چې موږ شي کېدل نو ما به کوم نه كنستار هغه کې ور بل څه نو کوم خی ایمان بالله راوړې مؤهیدین ما به درا وختل ورته بیا ته مو څه ور دي ته کل کې ورغې یو کله رااله نورو ذکرې مسيکې هغه دې چې خپلې کې دې توبه وکړه ماغه یې نه ماغه دې دی, دی اے اے اے وارس هغه ورته ارقام ماغه ځي چې کږي چې مور رنګ د دغه باغ او کوم کسانین چې ورغولي ماغه ګندې خوشاله نو مورې مونږانګر بادشاه ورته دې ورغور ساتل دې څه جوړو او تات اما خلق درو کرده و نئے کرده نونا نون با حقیاتی کرده چهور لمبا او چهتا شوا او با اغاثره بادشاہ عذاب رئیتی را گر کرده بانگ آمد چونکی کار انجا رسید نو پای دار اصد کار امار رسید مصرحی کیو اگر کلچه دیده انتهاع رسیده نوور نعواز را ری چیز پیه تخت اما جما عذاب درو رسید نوور پاگر اخلاس ارے تبا وحسروز سمو هی دین لیجات را ہے اللہ دا غوی واکه ذکر کی اور اس دنیا کی جہاد کی شاہ دی اسمان پراون والا اور جوادہ ورس رشتہ اگوا جو اسونکو دی پدے کہ پرانا شونندو کلو والا اسمان مخلوق شاید دے کہ رتاو رسات الله تبارک